Book 2 4สี่สิบเก้าเก้าสิบีฬาปคุณออกกาลังกายไหม t r รบส์ตูสปอร์ t เทรบส์ตูสปอร์ ค่ะดิฉันต้องออกกําลังกาย Ja Ich muss mich bewegen Ja ich muss mich bewegen ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ Ich gehe in einen Sportverein Ich gehe in einen Sportverein เราเล่นฟุตบอล Wir spielen Fußball Wir spielen Fußball. Manchmal schwimmen wir. Manchmal schwimmen wir. Oder wir fahren Rad. Oder wir fahren Rad. Wir sind am Camping Fußball in der s a d In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Und es gibt einen Golfplatz.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 Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die englische. Kray Kamlang Wer gewinnt? Wer gewinnt? Die Shanmy Sabka. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Toni, immer Gern Ju. Im Moment steht es unentschieden. Im Moment steht es unentschieden. Pro das in Matzab Belgium. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Toni am Langing Luchote. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Jetzt gibt es einen Elfmeter. เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนทย์ Tor,